Giorgo rinco Noi siku shiko oh. E mengalde Ika ande la Ala ego zaila ikasleei aurrei azaltzen hasi zuten eguna ziburuko ikastolan Gipulua uzapezak aldiz argi du frantseseaz dira bereitzak baina bere horretan utziko ditugu argi eta garbi Elektrizite coupée ou on l'a pas coupé parce que ce n'est pas utile pour le fonctionnement de cette école l'électricité oui que c'est quand même allé trop loin de couper l'électricité bien sûr que c'est ennuyeux mais c'est c'est plutôt je la coupe plutôt chez HKA et aux parents on rentre dans un galdera honen arrapostua ezetzada entzun al izanduzuen bezala izan ere eskola publikoaren argindar beharrak biziki azkarrak izan arte alegia negu betea iritsi arte, bada aukera, kaskarotenia ikastolak elektrizitatea ukaiteko. Paskalindo zehaskako lehen dakariak zorionez aurrak ez direla gehiagio ohartzen dio, berezko eta zuzeneko kaltetua euskara bera dela erraten digu. Agi erraiteko, aurrak ez dira behin ere, deus eta zo hartzen. Bakzu, denboran ere, gerlan aritzen dira jostetan. Gauza bitxea da, aujak beti diren likuetan kokatzen dira, eta <coughs> eta txoa teatzeko ere indarra badute jemaitan. Gauza da, guk gurasoak nola dugun hori. Hau da gure aurrentokia, hau da ziburutar tipi batzuen tokia, hau da hola euskararen tokia, hori da ustutegi azko galdera pausatu berri genitzkenak. Laida Mujika, Kaskarotenia ikastolako lehendakariak erraten duenez, ikastola herri proiektu bat da. Horregaitik bilkura publiko bat antolatzen dute ostegun arratsontan. Horrez gain ziburun bi mailatako ikasleak daudela uste du. Eta euskalduna izaitea ez dela bat ere erraza. Berak eranantzon hauteskundek uh, irabazterakoan ziburutar guztien auuzaesa iizanen zela, baina usstetargi dela hori ere beste, re beste gezur bat dela. Ez da berdin euskaraz ikastea edo uh, frantsesez ikastea. Duriz asko zailagoa da euskaraz ikastea, asko zailagoa da ikastolan izatea, uh, gure aurrentzat nire alabentzat uh, ikasturtaz zailagoa egiten zaie beste batzoi baino. Eskerrak alare aurrak ez direla soberakonturatzen, oiek gustora direla lagunekin eta anderen joarekin zentador ja uzte dut uh, ikusten bakinuen gure aurren aurren uh, eguneroko dizen eragina zuela hor ja ez dakit beste moduko borroka batera mango ginoela zenta horia ja, bai izango litzateke gure muga Aizpea brisketa gurasoa da denen arteko batasuna azpimarratzen du bakar batek ere ezpaitu zalantzan jartzen ikastolaren proiektua Denek eta bakoitzak eh, iritzi bateratua dugu ez dugu inork duda dudarika erabakietan eta denek du, erabaki berdinak hartu ditugu hori asko balora. Oratu dugun zerbait da, indarrak emateko zerren berean ez da, ez dira erabaki erresak, aurrak jokoan dira eta ez da berri on bat, horlako lako egoera batera iristea. Orduan, importantea da, bai sehaskaren gandik dugun sustengua, bai gurasun artean dugun bateratasuna eta langilekin eta barruan, nola egin gero aurrak egoera normalizatu batean egoteko, hori da guretzat zaila bizitzen.